Salut! Sunt Victor Maxim și asculți Raidcard. În episodul numărul 2 al Raidcard, îl avem invitat pe Alexandru Năstase, visual designer la o agenție din, din România, din București. Salut, Alex! Salut, Victor. Eu și cu Alex ne cunoaștem de ceva vreme, avem istorie împreună. Prin urmare, discuția va fi una destul de, de liberă. Trebuie să vă spun câteva detalii despre Alex. Este unul dintre designerii care a plecat din Constanța să facă performanță la București și pe parcurs veți asculta și experiența lui din afara României. Alex, câți ani ai? Momentan, 29 de ani. Da, sper, să mă, sper să... Să mai scadă, adică 28, 27, Ușurel, așa, dar cu scăderea vârstei să se adune și ani de experiență în domeniu. Am înțeles. Alex, cum este viața de designer în România? Grafic designer? Pentru că tu faci design pe, pe calculator. În momentul de față... Pare să, pare să evolueze din ce în ce mai bine. Lumea începe să înțeleagă, stadiul începe să înțeleagă, meseria începe să respecte mai mult meseria. Înainte, când am început eu undeva în 2005, cred că am fost numit și calculatorist. Doamne. Sincer, sincer deci, să zic. Bine, lucrul s-a întâmplat în Constanța. În Constanța, dar uh, acum lumea știe. Dacă îi, îi spui, fac design, știe de website-uri, știe de aplicații de telefon, știe de poste bancar și deci tot așa. Uh, Domeniul a început din ce în ce să fie mai preluat, mai cunoscut. Alex. Dacă România este foarte cunoscută la nivel internațional pentru aitiștii pe care îi oferă marilor corporații mondiale, la fel se întâmplă și cu cei care fac design și grafică? Ușor, ușor da. A început să, să prindă amploare domeniul ăsta, sincer. A... Adică se poate măsura lucrul ăsta? Începem să exportăm grafică, să exportăm design? Să exportăm grafică și design nu. Din punctul ăsta de vedere, tot, tot partea de programare este foarte puternică. Ca design, ușor am început să creștem, cred că în ultimii 2 sau 3 ani, Uh, uite, cunosc persoane care au ajuns, să zicem, sus prin, prin designul interfeței sistemului de sănătate din Londra. Am înțeles? Este făcut de un designer din, din țară. Chiar uh, am impresia că designerul este din Craiova Alex a plecat din Constanța, s-a dus la București și a început visul românesc în București. Cum ai început în București? Adică ți-a fost ușor să pleci dintr-un oraș de provincie și să, să ajungi designer în, în capitală? Unde, na, erau destul de mulți alții care făceau același lucru. Ușor... Mai ales când pleci din mediul pe care îl cunoști și în care ai crescut Nu pot să zic că a fost ușor, cred că primele două săptămâni am fost destul de bulversat Și nu prea reușeam să fac design Doar că am avut noroc cu prieteni, cu cunoștințe și ușor-ușor m destins Dar se merită, se merită și sincer contează să fie și încăpățânat Că, da, la, câți, la cât de multe talente sunt aici în momentul de față trebuie, trebuie să tragi tare trebuie să tragi tare și oricât ar încerca să spunem unii să, să o ia pe calea scurtă, nu ai cum. Știi ce, am observat că România și cel puțin agențiile din România când livrează produse uh, digitale clienților lor, cum ar fi aplicații, website-uri, newslettere. Au, au o dezvoltare grafică foarte bună adică la noi chiar, chiar se pune accent pe design lucru pe care nu l-am observat foarte mult în afară adică noi suntem pro design și vrem cele mai noi lucruri din, din domeniul acesta ai zis că, că e destul de greu să faci performanță în București dacă nu ești încăpățânat cum ai ajuns să, să rezolv lucrul asta? Sincer, prin foarte multe nopți pierdute, să zicem, Prin muncă, prin studiu foarte mult, research foarte mult, uh, diferența, cum să spun eu, diferența între noi, între țara noastră și toate agențiile din, din afară, este că noi încă punem foarte mult accent pe calitate pe când ei pun foarte mult accent pe procesul de a ajunge la produsul finit. Mm. Și prin taxarea asta pe procedeu pierd, din punctul meu de vedere, pierd ceea ce este în perspectivă și asta este livrarea calității că Am înțeles. Alex, ai lucrat în București, ai făcut campanii în București de ce ai plecat la Londra? Pentru că aveam impresia chiar de asta am plecat aveam impresia că la Londra va fi altfel, va fi un nivel mai elevat eu nu știam nivelul de acolo am zis Adică ai plecat la pomul lăudat, cum s-ar zice? Nu neapărat la pom lăudat. Nu am plecat, nu știu, orbete. Știam unde mă duc, știam firma la care mă duc. Le văzusem portofoliu. avea un nume mari în portofoliu și cu chestia asta m-am dus cu anumite așteptări, ca și cine. Pentru știu, că la Londra se dă se... tonul și ora exactă în media și advertează în Europa. Da, asta... Asta presupun mulți Dar din punctul meu de vedere Nu este așa Interesant Adică, adică am ajuns acolo uh, Și Totul foarte frumos În prima perioadă Dar uh, După aia Ușor, ușor uh, Nu știu cum să spun S-a diminuat Toată așteptarea mea Adică am văzut că anumite chestii care eu le consideram greșite sau aveam impresia că sunt greșite în țară acolo erau și mai greșite Noi livram altfel Noi livram mai repede nu făceam Într-adevăr, noi doi am mai avut o discuție nocturnă da, de, da, câteva da, da, de câteva pe, ore de pe... câteva ore pe subiectul acesta și chiar aș și vrut să împărtășesc și ascultătorilor noștri o parte din experiența nu uh, tocmai extraordinară cu Londra și vreau să spun ascultătorilor că Alex nu este singurul român care se întoarce în România din Londra sau din, din vest uh, pentru a continua ceea ce știe mai bine să facă în în țară, în România. Cum a fost experiența de, din Londra? Adică, de, ce te-a făcut totuși să spui că, băi, mă întorc în țară? Nu, nu, nu, e, nu e ok ce se întâmplă în Londra. Din punctul meu de vedere, nu mai vroiam să mai iau de la zero. A ajuns acolo, toată experiența mea nu se mai recunoștea, trebuia să le rearăt, chiar dacă aveam portofoliu puternic. trebuie să le arăt că uite, totuși știu să fac asta, știu să fac cu tare, am scriurile astea iar răbdarea mea nu mai era atât de extensivă încât să haide să vă dovedesc. Și pe lângă ideea asta, ei au, un, cum să zic eu, din nou, revin la procedeu. E un procedeu foarte bine pus în punct. Dacă încerci să le destabilizezi procedeul acela, există o foarte mare... dă un exemplu, adică ca, ca oamenii să înțeleagă ce înseamnă chestia asta de procedură. Deci, un, un, o, o procedura de a livra, să zicem, un design. Da. Unul, mai întâi se face documentația despre subiectul, despre tema care vrei să faci da. un design. După ce se face o documentație ca lumea, se revine la schițe. După ce se fac schițele și se aprob anumite schițe, schițele aprobate se încep să se dă, transpună în formatul digital. După ce se transpună în formatul digital, aceste formate se numesc drafturi. Când da. un draft se acceptă din acele N făcute după aceea, acesta este iar revizuit, refinisat și pe a livrat ca un produs finit. Nu văd nimic ne la locul său până aici. Da, până aici da, doar că procedeul acesta se aplică într-o într lume perfectă și nu într-o lume reală. Mm -hmm. de, multe ori, de multe ori, clientul trebuie educat, trebuie instruit... Mulți nu fac chestia asta și ei dacă nu au clientul instruit și dacă clientul nu vrea să facă pe direcția aceasta, ei deraiau. Și adică trebuie să spui că de foarte multe ori, prin simplu fapt că la client sunt bani și mai ales la clientă există și decizia de a merge pe o anumită direcție de idee, da, se da. tot merge și se tot construiește pe o idee greșită. Exact. exact, exact și este exact. posibil ca performanța acelei campanii să nu fie atât de uh, bine măsurabilă și să aducă roi uh, pentru simplul fapt că mai a plăcut clientului. El a dat banul, dar la sfârșit... Asta e, asta e și ideea. Ei vin cu un procedeu foarte bun făcut, doar când nu vin și cu experiența lor să-și îi impună. Adică sunt foarte bune executanți. Da, executanți. sunt foarte bune executanți atâta. și atât. Și fără prea multe și idei de acasă. Sau să-și impună ideile. Să înțeleg că nu și da. ideile nu, către nu. clienți. Nu, mai mult își apără procedeul decât ideea. Am înțeles. Uite, lucrul ăsta nu se întâmplă în București. În București am observat foarte multe agenții mari, chiar am prietenii din agenții care se duc la clienți și spun uite, așa trebuie făcut, ai înțeles? Da, da exact, exact. Noi ne-am înțeles, și, ai înțeles? Și, și, și în firma în care lucrez acum, în compania în care lucrez acum, la fel, mai întâi calitatea, mai întâi ideea, este protejat designerul, este, este protejată ideea designerului dacă tu, ca designer, ai foarte mare încredere în ideea ta, este susținută. Este su și -ți este susținută până la bun sfârșit, până când nu știu, clientul amenință cu rezilierea okay. sau Și lucrul ăsta a contat în așa fel încât să nu-ți mai dorești banii mulți din Londra, pentru că na, dacă ai plecat la Londra, ai plecat pe mult mai mulți bani decât în România. Nu? Asta da, da, așa? Da, da. Și totuși ai renunțat la banii ai mulți din Londra și te ai întors în România. Merită? Da, din punctul meu de vedere revenind în țară cred că a fost cea mai bună decizie pe care am luat-o în cariera mea până acum. Să dea Dumnezeu să spună lucrurile ăsta și alții români plecați în, în afara țării. Nu ca și cum ne-am dorit neapărat să stăm doar în România, dar este extraordinar să poți să experimentezi stilul de viață și stilul de muncă în alte țări, așa zis, super dezvoltate și să-ți dai seama că de fapt nu sunt foarte, foarte departe nici ei și că inteligența noastră cognitivă uneori îi depășește. Inteligența co cognitivă eu prefer să, să o denumesc ca street smart mm -hmm. deci noi avem chestia asta de, de a ne, ne adapta adap pe, pe ne pe adaptăm instant da. instant eu, eu la Londra eram pe post de art director aveam designer sub comandă care îi ajutam încercam să-i se i ajut să ajungă la calitatea pe care încercam eu personal să o, să o livrez. Dar din când în când din câte știi tu între noi doi, eu mai fac și partea de cod. Iar partea lor de development, partea lor de codare, din când în când mai aveau probleme și veneau și mă întrebau pe mine. Ar Da, da. Și de multe ori, na, inventivitate. Nu știu cum să-i spun altfel. Mă uitam peste problemele lor și le ceam. Da, ați încercat să faceți așa sau ați încercat să o luați prin altă direcție. Pentru că adică făcea și project management. Da, da. Oarecare, și project management și uh, făcea un code advisement, să zicem. Da. Și după vreo 5-6 tascuri, una din project managerii de acolo m-a denumit Trick Master. Ce înseamnă asta? Uh, Trix. Uh, știam chichițe chite, uh, știam trucuri. Uh, Aha. Cum să. Adică erau chestii la care ei nu se gândeau, nu, nu aveau libertatea asta să lor dacă nu le spunei indicații clar, concrete se rătăceau sau nu îți îndeplineau task-ul eu dacă eu am încrederea că dacă vin la tine Victor Maxim și îți spun vreau un design pentru o pancardă pentru o reclamă pentru șosete și vin da. și zic doar atâta știu că tu de aici o ai adaptabilitatea de a ști să-ți faci o documentație, să cauți resurse, să cauți designer, să nu trebuie să vin eu și să zic, uite, căutăm și designer, căutăm și resursele. Uh, și dai și brieful ăla și briful ăla Exact, exact Pierde exact. o groază de timp făcând prezentări, trimițând de prezentări, mail-uri, detalii, tehnice Logistică da, na, na. Logistică și... Și lucrurile astea costă Normal Dacă cei care ne ascultă acum sunt familiarizați în industria mare a publicității, adică unde se joacă real în publicitate, totul e la oră plătit și orele astea în, în sistemul ăsta costă foarte mult și este foarte multă risipă din punctul este, meu de vedere este foarte multă risipă într-o oarecare măsură doar că adică la noi în industrie timpul chiar înseamnă bani nu, nu ca în afaceri, adică noi chiar suntem plătiți pe oră și de multe ori orele noastre se extind foarte mult peste program din cauza la briefuri, din cauza la clienți din cauza la feedback venit greu sau ipostaze mai delicate, să le spun așa Facem acum o pauză de la această discuție pentru a vă transmite un mesaj de la susținătorii noștri Ovidus Clinical Hospital Timp de o săptămână, începând cu 15 iunie 2015 ei au un program foarte interesant dedicat viitoarelor mămici terapie acvatică este un program menit să relaxeze viitoarele mămici și tocmai de aceea are loc în bazine încălzite. La final, gravidele vor învăța să miște anumite grupe de mușchi și își vor crește rezistența cardiovasculară. Partea cea mai bună este că nu este necesar să ai niciun fel de aptitudini pentru a participa la terapie. Specialiștii de la OCH spun că hidroterapia este benefică pentru aproape orice femeie însărcinată atâta timp cât este sănătoasă și nu are complicații. Pe de altă parte, femeile care nu sunt însărcinate, dar vor să-și mențină corpul sănătos în pregătirea unei sarcini, pot și ele să participe. La Ovidius Clinical Hospital, gravidele pot beneficia și de consulturi ecografice și ginecologice. Doctorul Carmen Cifu, medic primar radiologie și imagistică la OCH, recomandă trei ecografii pe durata sarcinii. Morfologia fetală de trimestrul 1 între 11 și 14 săptămâni, morfologia de trimestrul 2 între 20 și 24 de săptămâni și cea de trimestrul 3 între 30 și 34 de săptămâni. Dar revenind la programul acvatic pentru gravide de la Ovidius Clinical Hospital, acesta are loc între 15 și 21 iunie 2015, iar informații suplimentare puteți afla pe site-ul Ovidus chH.ro sau la telefon 0241 480 401 Mulțumim și noi OCH pentru că sunt alături de rețeaua City Podcast încă de la lansare Totuși clienții din România nu sunt mai greu de, de managerizat decât cei din Londra pentru că uite, acolo spui că sistemul este destul de Bine pus la punct, adică se delimitează foarte clar lucrurile în proces. Faptul că există multă libertate și că la noi în România clientul mai poate să mai viseze peste noapte, să-și mai imagineze ceva, nu, nu e un lucru deranjant? Aici chiar chiar mă să pun întrebarea asta. Este în mare parte este mai ales când ai de face cu un anumit specimen de client de, în industria mea s-au calificat undeva la 12 genuri de clienți wow. da este un spectru de eu, larg. eu îi ca și paranteză îi clienții de portofoliu și clienți de portofel știi? Într-o oarecare mare măsură Da, cam aceștia sunt Și nu doar la noi în țară, Ci peste tot Chiar peste tot Și mai sunt din Nu știu, când se aliniază planetele Mai sunt și clienți perfecți Dar doar când se te aliniază planetele În cariera mea De aproape, cred că Fac aproape 12 ani Am avut doar doi clienți perfecți Da Rămăseseră la idee cu. cu faptul că sunt vreo 12 tipuri de, de clienți. Da. Cum, cum sunt ei? Ce fel? Spune-ne despre clienți. Cum sunt ei? Dacă asta să-i numerez acum. Nu, dă-ne pur și simplu câteva detalii despre cât de pot fi clienții. Adică. care pot. sunt cele mai stupide lucruri pe care pot să le ceară sau să le scrie. Uh, cea mai stupidă chestie pe care am auzit-o de când, de când lucrez uh, am, fost, am fost rugat de un client Să, să mut Un element Într-un design Și gândește-te că L-am întrebat de foarte multe ori Am zis poate greșește el Poate tastează greșit Vroia Clientul dorea să mut Un element mai sus cu 70% dintr-un milimetru. Wow! Am, am zis... Pentru că am asta zi... nu sunt eu. No, nu, nu, nu, nu, nu. Uh, am, am zis să execut. Am mutat elementul cu 2 cm mai sus, mi-a zis că este perfect. Am înțeles. Mm, mm, mai mult de atâta, adică bănuiesc că ascultătorii pot interpreta am la ce mod vor... Uh, acest fapt. Și asta e unul din multe, multe, multe, multe gafe, cerințe. La un moment dat, uite, încă un lucru întâmplat unui coleg care pur și simplu m-a dat pe spate, am zis că ce-am ce -am pățit eu este o nimica toată. Uh, clientul a dorit un site de modă cu materiale, textile, toate cele după ce i s-a livrat designul, uh, clientul a avut următorul comentariu. Că el când pune mâna pe, pe ecran, de ce nu simte blugul? Doamne fereste! Da, uite, am putea vorbi cu cei de la Apple sau de la Samsung sau cu cei care uh, fabrică Bun, ecrane, vo, da? Vor face asta la un moment dat, dar până atunci vom fi noi magicieni, dar... Nici omul știa că lucrează cu cei mai buni din domeniu Și s-a gândit, ok, da De ce nu simt mirosul de la pizza În timp ce comand, nu? Da, asta Sunt, sunt, sunt anumite request la care Rămâi blocat ți se ți se pune barieră Și ajungi să nu știu, să, să nu ai răspuns. Facem o mică pauză pentru a discuta uh, despre prietenii noștri de la Pufoșenia.ro Este un business de familie care a apărut din dorința de a aduce un zâmbet în viața voastră. Toate tricurile pe care ei lucrează sunt din bubac 100% și sunt personalizate manual. Personalizarea se face prin cauciucare direct în materialul tricoului la temperaturi de peste 200 de grade. Se obține astfel un produs de o calitate superioară care rezistă mult în timp. Pufoshenia.ro este magazinul tău de tricouri personalizate și pentru că ei sunt prietenii noștri, vă fac vouă ascultătorilor un cadou. 3 tricouri personalizate cu City Podcast pe săptămână pentru un like și un share pe Facebook sau Twitter. Intră pe pagina noastră facebookcom podcast și dă-ne un like sau urmărește-ne pe Twitter la citypodcast.ro. Apoi ruiește acest episod lunea viitoare facem tragerea la sorți iar dacă ai câștigat primești tricoul casă. Alex, nu. se merită să rămâi um, visual designer sau art director în România pe bani mai puțin decât pe bani mai mulți în afară? Din punctul meu de vedere da. Din punctul meu de vedere Ce că... sumă te-ar duce din nou în Londra? Ce sumă m-ar duce din nou în Londra? Da. Că până la urmă este vorba despre bani, să înțeleg, în industria asta. Cred că în momentul de față, un minim de 9000 de lire. 9000 de lire pe lună? Pe lună, minim. Am înțeles. Acesta ar fi cel mai minim, cel mai minimă o sumă, cred. Dar din punctul meu de vedere nu aș mai pleca. Nu aș mai pleca singurul mod în care m-aș duce ar fi per proiect și asta să, nu știu, să țin o săptămână două Acum lucrez pentru clienți din România sau pentru clienți din afara? Doar doar pentru clienți din afara. Deci, până la urmă, poți face performanță și în România, fără să stai neapărat în Londra, să locuiești fizic acolo. Poți să lucrezi cu, cu mari companii sau branduri din afara României, da, deci din internaționali. Sunt frumos în bucurești, ta drag și scump, nu? Păi, asta este și planul și, sincer, mă de față, asta și presc. Lucrez numai cu clienți din afară, și trăiesc ca să unde tot este familiar și cunoscut. am înțeles. Ce sfat le dai celor din, din domeniul tău, celor care doresc să plece, să experimenteze în afară? Singurul sfat ar fi să se ducă să învețe, dar să nu renunțe la ideile lor. Deci să stea chitiți, cum s-ar zice, pe, pe ideea lor și pe creativitatea lor la care să nu atenteze altcineva să o manipuleze. Exact, exact. Pentru că Odată ce, nu mai ești creativ. Da, nu mai ești creativ, ești doar încă, încă un suflet care știe să folosească Photoshop, Illustrator, orice alt program de grafică și ești doar Primești instrucțiuni și atâta Dar ideea esențială Să se ducă, să experimenteze Iar odată ce ajung Să plece în afară Înseamnă că au idei foarte bune în cap Au un plan foarte bun Numai să nu renunțe la ele Deci tocmai de aceea au ajuns acolo Pentru că sunt liberi Exact, exact Sunt liberi și să-și mențină libertatea Avea. Alex, îți mulțumesc foarte mult pentru prezența în emisiune. Am vorbit cu, cu Alexandru Năspase, unul dintre designerii grafic graficienii din, din România. Eu sunt Victor Maxim și te invit să ascult și celelalte podcasturi din rețeaua City Podcast pe citypodcast.ro Dacă ai informații să ne trimiți sau păreri, ne poți scrie și pe Twitter, pe citypodcast.ro sau pe pagina noastră de Facebook. Eu sunt Victor Maxim și îți mulțumesc pentru audiție.